Hedhjo Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa sharra l'umuri muhdethatuha wa kulla muhdethetin bidha wa kulla bidha të mdolala wa kulla mdolala të mfinar Të ndërgjore besimtar jemi në vazhdimin e të regjimi të shenja bëtë kametet edhe kemi hyrë pikrish të kshenja të mdha kametet Dhe ka të shenja të cilat janë parlejmëruese për afërsin e kametit, për një dhe afërsi e të jashë zakonëshme. Aqsa me afërsin e ardhin e tyre, kameti është për njerëzit si gruaje cila ka plosuar në të muaj dhe pritet nga momentin, momentin kjetlindë. Dhe gjithë të reguam në hytëmë në kaluar dhe shenje e parë për cilë në do flasin Edhepse në të reguam që shenje nuk është se kanë një edha dhiti të caktuar në hadidët profetike që të reguajnë sikushet e parë në mënyrë absolute Por prafërsisht të reguajnë në prafërsi disa për tyre dhe nga të parët këto shenja është ardhja e dëgjalit Profeti sallallahu alaihi wasallam ka parë njoemruar në hadithe të shumta për ardhmjen e Dejjalit. Edhe ka treguar për të ngjarjet të shumta të cilot do ndodhin në kohën e tij, e do t'i veprojë ai dhe ka ka treguar për shkrimin e tij. Domthonë ti njeriu i cili të cilin e ka quajtur profeti sallallahu alaihi wasallam e Dejjali. Në gjuhën arabe fjala Dejjal, në fjala Dajjal, Dejjal do fot të mashtrim, gënjeshtrë. Edhe ky personën e shquetur e dexhal, do të thonë, sepse është mashtrues edhe gënjeshtar. Kështu që duhet kuptojmë drejt prej kësaj që ky person, emrin e tij të vërtetë, nuk e ka dexhal, prandaj mos mashtrohet njeriu edhe thotë unë do pres kur ta kur i thotë vës vet dexhale, atë do them gjithësh dexhalin. Në për hadithet profetike gjithmonë jepet për shkrimi një personi që do vi, zakonisht i jepet me cilësitë e tij dhe jo me emrin e tij real. Po legendi është treguar që ai ai është Mehdi, Mehdi do të u vëfzuar. Por jo se emri i tij i vërtetë është Mehdi, ka treguar që emri i ti tij porkon me emrin e emrin tim dhe emri i babës sime, emri i babas tim. Cili emri i profetit Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ahmed, apo një emër tjetër. Yjetar ka thënë me parapërgjithë, po këtë ti të ën në sekret të fshehtë ta Janë gajbi, në çështje gajbi sepse këtë ka disa dobinj të veçanta për njerëzit kur vikoai marrim vesh. Kujtë që kjo është një pikë e rëndësishme të çështës të Dexhalit, ai nuk e ka emrin e tij Dexhal me kuptimin që do thotë njerëzo që unëm Dexhali, këtë nuk e thot ai. Po ai do pretendojse shë Zot. Ai do pretendojse shë Zot. Kjo është një lloj veçorie veçante e tij, të cilën shumë pak njerëz e kanë pasur në faqen e dheut ndërkohra. Kjo është pika e parë, pika e dytë. Dexhali është njeri. Është njeri dhe kjo tregon në hadithe të shumta të cilët arrin gradën e haditheve mutawatira, është në hadith më të saktët që mund të gjendosin në fenë islame. Nuk ka mundësi njeri që të vendosë në tot dyshime. Në asnjë lloj aspekti, kjo është akide e muslimanëve që Dexhali është njeri dhe përshkrimet që ka dhënë profeti sallallahu alajhi wasallam të shumtë për atë që do vinë hyjë të ardhme, tregon që me vërtetë ai është njeri. Pandaj çdo lloj shpjegimi që jepet për Dexhalin, që jo Dexhali është televizori, edhe pse ne themi që, që televizori hipo Dexhalve, është një përmashtruesë për që mmashton një njerëzit, por nuk është ai Dexhali për cilin ka folur profeti sallallahu alajhi wasallam. Ose të rreqojnë Dexhali është ky është një informacioni tërë që nuk do që të rreqojnë që nuk është njerëj, por sa vërteta. Dexhali është njerëj. Qëdoftu është treguar në hadithe të sakta që Dexhali është priçi futve. Që që a i përvesë e është një ri, a i është prej pre, popullit të qifutëve, prej atyre të cilët pretendojnë që ndjekin Musën a.s. Por në të vërdet janë shumë larë nga feja Musën a.s. Për indetit janë qifutë, edhe ka të reguar disa përshkërime për të profetësarëm që dovinë. Del pyetja, dë De gjali a është i vetëmi personë, Në gjithë bita e ademit që ka pretenduar se rëzot. E është Zoti, e vërteta është që nuk është i vetëm. Ka pasur persona të tjerë që kanë pretenduar se janë Zoti. Atëpërse vallë profeti sallallahu alajhi wasallam na ka folur ne në hadithe të sakta për këtë lloj njeriu, për këtë njërin në veçanti për veç të tjerëve. Nikojtë dihet në historinë botërore dhe në historinë islamike që kanë darë njëre se kanë për të nduar se janë zoti, se në allohë subhanu tali ta pasa në shalohë për përpëndimin të e të kota. Madinat e vetë kështeret, kanë për të nduar kështeret që njësa a.s. zoti, kanë për të nduar që i fudit që u zërë zoti. Mjërët, për pota që kështëve vëndje, allohë subhanu tala ta në veçanti ka dashu që të merët vesh këtë qështë e këti një rjutë. Arsýja është se këtu ka një dallim të madh në mes atyre që pretendonin të tjerët dhe asaj që pretendon ky. Dallimi është që ky ka me vete disa gjëra të jashtëzakonshme të cilat nuk i kanë njerëzit e tjerë. Ka gjëra të jashtëzakonshme që i si kanë njerëzit më vetë. Kjo është ai që bën këtë dhe e dallon nga të gjithë ata të tjerë që pretendonin kundë gjithëre, pretendonin, do të thotë këto që pretendimin ka çështë rënd, që ata janë Zoti. Në më dhe në këj pas ka fakte të cilat në të vërdet janë sprove për Allah të më dhurë për sprovuar njërzit. Kush për i tyre do të do bësej Allah në vërdet, apo do bësej të gjinështarë. Sprove për Allah së fëhametala. Për këtër sy e sprove dhe gjallit është një lë sprove shumë veçant, shumë specifike, shumë rëzikshme, se përsa jo është rëthuar edhe embulluar me petkun e gjere dhe të jashë zakonshme dhe njerzit zakonisht janë mashtruar për atë që kanë gjëra të zakonshme, që ka, ka prandënuar më pak se kaq. Ka prej tyre që janë magjistara follxorë, ne shkojnë duke fluturuar dhe thotë unëm profet, edhe shkojnë njerëzit të besojnë direkt. Atëherë ne tek çështja e djalit veçanti nuk kemi të bëjmë një fitnë të thjesht, por kemi të bëjmë një fitnë të përbërë, e cila kuptimi sa, i saj, siç ka thënë Sheh ulseli timje, fitna e djalit është ajo fitnë e cila domethon esht ajo e kot, esht ajo e kot e cila bie në kundërshtim me ligjin islam, e shoqëruar me gjëra të jashtëzakonshme. Domethën është një e kot, gjë e kot, jo e vërtet e cila shoqërohet me gjë me me, me gjëra jash të jashtëzakonshme të cilat njerëzit i quajnë mrekulli. Por ato janë mrekulli për Allah, por janë vetëm provë për të treguar besimin e vërtetë, besimin e kot tek njerëzit. Ka thënë që i hëllësem të mië, fitë në jajet dhe gjallit, nuk është e vetëshandë vetëm për ata që janë në kohën e ti. Por, realiteti ose e vërteta e fitness ti është, është ajo e kotë, e cila bine kundështim e shërjatin dhe shëqërojnë me gjërë të jashë zakonshme. Kështu që, thënë që i hëllësem të mië, në vëzdimë, ku shpranon, ku shpranon atë që bine kundështim e shërjatin për shkak të një gjeje të jashë A ti i ka ren dhe do më, më ka parluar një pjesë të fitnessët e gjallët Dhe kjo dhe gjejë ndodhë shumë në kohërat ndryshme dhe në vëndët shumëta A i se ka të reguar që i ullësem të imi që në konët i dojnë një person Për të ndojnë kjo zot Dojnë personët të cilët do më pretendonin se fluturoni Dhe futëshin në zjarë dhe nuk i diqtë të zjarë Bile ka qenë një përityre, si li që është e bënhud, a i përndendon njëzën një ti të afrëm, që kuj është Allah. -u. Allah e kërë. Vetëm se, në më në shqeve se në temije, i ka sfiduar ata, dhe, në më thënë, i ka, ka dialoguar me ta, dhe o ka nëzirë sheshën, e të të të të të të të të të të tërë, e në tishme e që në intereson neve që fitnët dëgjalit, nuk është vetëm ajo fit Por fitnet e xhalet është ajo fitnë e cila përfshin çdo lloj kote që shoqërohet me gjëra të jashtëzakonshme. Edhe ajo që përfton këtë gjë është, një ashtu që profeti sallallahu alajhi wasallam nejë na ne ka mësuar që namaz i i në namaz ti kërkoj mbrojtje Allahu prej katër gjërave. Në namaz dhe as në namazit. Në namaz ka thënë, do më qe kur kur të bëj lutjen në fund të namazit, kur është në, në, në tashahhud دوثوت اللهم انا اعوذ بك من عذاب النار او الله تكون بوتنا زيارى ومن عذاب القبر هذا دنيامي يوارث ومن فتنه المحيه والممات هذا نا فتنه يا ايدس ده ودتس ومن فتنه المسيح الدجال هذا نا فتنه المسيح الدجال كوش. او chicos دنيامي يوارث ودنيامي جهنمي Edhe spova e jetës dhe vdekjes, jetës dhe që është e përgjithshme për të gjithë njerëzin në çdo kohë. Kur se fitnë dëxhalit vërtet, dëxhali si person nuk ka për të kapur çdo person, por do kap ata personat që janë kono në fund, kono te ti. Vetëm ato do përitojnë. Përse atëherë profeti sallallahu alaihi dhe seleme neve na paralajmëron që të ruhemi edhe të lutemi Allahu na ruaj nga fitnë dëxhalit në çdo namaz. Pse? Kjo tregon, ka thënë shënëz temikë, tregon që fitnë e tij nuk ka lidhje vetëm me kohën e tij, por ka lidhje me çdo kohë. Sepse fitnë do xhalit në të vërtet është fitnëja e të kotës e cilën shoqërohet me gjëtia e zakonshme. Domethënë, nëse shikoni folxhorin se i futuron, dhe njerëz që besojnë atë që ai thotë, ata në të vërtet domethënë po di të xhal nuk ka as ulëdhimi me këtë. Kush nuk skupton prej tij, nuk skupton së xhalit. Qësuq fitnë e dexhalit është një fitnë që përfshin gjitha kohëra dhe argumentet e hadithit që ne ka treguar Profetullallahu selam dhe na ka urdhëruar ti lutemi Allahut në rrugën e fitnesis sepse fitnë është më e gjerë. Gjithashtu thot Profetullallahu selam një hadith dhe kjo është e çuditshme, po ta po ta shikoj me vëmendje, thot askush që shfuton, domthonjë domthonjë po çdo kush që shfuton për fitnën e veç që janë përpara ti, do të flasë për fitnesin e tij. Që Profetullallahu selam hadithin e saktë e transmeton Ibn Hibani ka sallallauhejih al-Albani shdo kush që shpëton prej fitneve që janë për para dejari, dhe gjallit dhe shpëtoj prej fitnes ti por vallaj këllë kushi që ka vën profetot salim për shpëton nga fitneve dhe gjallit është kush shumë i fort shumë i rëdë mosketonës është kushi tjesht të shpëtoj që sh nga fitne që janë për para cilët fitneve janë atot kota që shëqërojnë me gjërat e jeshtë zakonshme në më dhe më dhe më shikohet nishka që është j Edhe kjo i ndjen njerëz nga një e vërtetë. Tek e kohëta dijen se kjo është vitin e djalit. Ajo apo s'është djalit i këron pranë saj? Automatikisht. Në nëse e vjen te djalit, nuk ke se si rruaj shpejtë sepse ti ke rënë në këtë lloj fitneje, në lojën e fitnesit të djalit. Për këtë arsye, njeriu duhet të ketë shumë kujdes, sepse mbaasa i mund par të para të persona që po vitë djalit bind vitën e tij pa e kuptuar fare. Edhe i duket vetë besimtar. Prandaj ka treguar për filosofin që do të shkoim disa njerëz. Dëshkojnë disa njerës të dhe gjali Mendojnë se janë besimtar Ata i qënë vetë të tyrë besimtar Dëshkojnë të aji dhe do të abesojnë ata Dëshkojnë të ka i dhe do të abesojnë nga Gjërët e qudishme dhe të jazë zëkorën Në që shkojnë për ti Ka me vetë zjarë Ka me vetë gjenet Ka me vetë malë prej, prej, prej ushimi Prej buke dhe mishi I thotë thesarëve të tokës Dini dhe dani nga toka I thotë qënë qënë q Bak ti, dhe më thonë, kura i, dhe më thonë, i thotë, lëqoni qumësh, ato lëqeni qumësh, dhe më thonë, një a një gjerë, dhe që nuk i, i kap do truri një personin të cili nuk është besimtari fort. A i nuk është besimtari fort, bi e brëndës e fitneje. Kështu që fitneje dhe gjallet është një fitne e madhe, a i sa Profetën Selemi ka përshkruar edhe ka thënë, nuk ka pasur. Dhe asë nuk ka për të pasur, që ku ka kryuar Allahu Ademin a në të madhës e fit në jetë të xalit. Dhe çdo profet e ka parëmëruar umetin e tij për ardhmjen e të xalit, dhe un po ju parëmëroj. Ju jeni umeti i fundit dhe ai do dal tek ju patjetër. Po ti ju jeni umeti i fundit dhe ai do dal tek ju patjetër. Në sa i del kur un të jem mes jush, un do do përballohem me të dhe nuk, domethënë do do t'ju mjaftoj un për ta. Edhe nëse unë nuk më përbërnohë më të nuk dhe nuk dhe nuk të nuk të mund, atëhere kër të vidhët zhdo kush për vedhën e vetë. Zhdo kush për vedhën e vetë. Do më të në fitën e dëgjallë dhe shfitën e me madhe që mund të këtë këstuar një herë. Aj do të vidhë në këto umet, është për që futve, është njeri, fitën e ti është një fitën e për gjithshme. Doni ta shikoni veten tuaj, a keni rën në fitnet djalë të poshtë, shikoni tashti mund ta kontrolloni veten tuaj në çdo moment, tash i tash shikoni çështjen. Shikoni ovllëzër që për 70 vjetësh ose më shumë çfarë ka ndodhur me botën. Bota ka filluar dhe ka bërë ka bërë një ndryshim kolosal. Një ndryshim total në çdo gjë. Ka filluar, kanë përparuar, kanë përparuar shumë gjëra. Dhe, dhe më antë këtyre gjërave që kanë përparuar dhe një zhvilluar, ata duan ti nxjerrin njerëz nga një besimi. Mos vësintar duhet të nxjerë njerëz nga besimi. Mos kohë larg se sa te televizioni jon ndot që dalin disa njerëz injorant, njerëz pa fe, të cilët pretendojnë do të thoni se klonim ose diçka e ngjashme me të, ose domethënë ajo domethënë krijimi i njeriu domun me anë duke krijuar, duke marrë domethënë ujin e burrës dhe ujin e femrës duke i futur në një ent të madhë më radh, edhe thon pastaj më anë kësaj çfarë thon? Po ne posidojm zotin. Kjo është vite të deçalet. Mësjush më Nëse muslimani e shikon të dhe gjehe Me zemërti dhe nuk e kundështon A të herë që të dhe jime ka kjo person Nëse i detë dhe gjali për parë A i e shikon dhe nuk i thotë asë gjitë kje që për parë Që të dhe jime ka? Nuk ka asë të dhe jime për parë Këta për të ndojnë se kryojnë Më televizorën, shërën gjithë Edhe njeri u Kushtë problematisë Këto kalen që dhe më dhe në kalen shumë kolaj Edhe Do të vinë në i person të u thotë në veshë që do vinë të ashtë i ka arë dhe gjali parë në e ruëni. Për kundën zi, ka thënë Prof. Salim, hadithin e sabë, e më në gjuthames, thëtë nuk ka për dhe dalë dhe gjali dhe e sa njëzit të harrojnë. Do të harrojnë njëzit fare. Edhe kjo që ka qëndë një për e rësue përse unë deshët flasë për shenjët i kametit, mimimber, që allohë në rujnë në asherë i ti dhe mos e harro Tot nuk ka për të dalë dë xhalli derisa njerëzit ta harrojnë, edhe derisa imamët mos flasin për të në mimberë. Derisa imamët të xhallin mos flasin për të në mimberë. Dhe shikoj fatikisht realiteti është që shumë pak, shumë pak flitet për të xhallin. Ne kohë që filozofën në çdo namaz neve na ka mësuar që themi naroj nga fitë më thënë, si kur thueshe, në dët, dëgjali, dë xhallit. Domethënë, sikur thuashe, që në çdo hutë duhet sforq për të xhallin, një pjesë hutë zvetëm për të xhallin, kjo nuk do të ishte shumë për ta. Kur treguami Allahu al sallallahu alaihi ve sellem na mësuar që në çdo namaz duhet ruhemi, duhet të qrohemi, bëhet Allahu të prej xhenemit, prej dënimit të varrit, prej fitnësive të bdekës dhe prej fitnësive të xhallit, do një prej katër gjëra shumë të rënda. Do më thon kur kjo anashkalohet dentollë pikë, të tregon një me të vërtet kohësh shumë afër. Edhe fitnë të tilla ka sa të duash i djon njeriu, kur njeriu nuk është i matur, nuk i shi ruajtur prej këtyre fitnave i hyin edhe e shkatërojnë zemën e ti. Mendo pak muslimanin që farë, në shfarë sprovet ma dhe vendose, kura ta mosbesimtarët thonë, ne në anë se je po së vidojmë Zotin. Allahu këfar. I shkatëroftë Allahu ata që përëndojmë se ka në rritë gradë në Zotit. Gjithashtu, dojnë në zvise para pak vitesh, disa njëre si i thoshë vërë të tërë shkenstarë edhe pretenduar mja një anë më anë të një eksperimenti që do bënin që do bën një një një big bang në miniaturë të vogël dhe madh sa i thoshin ne posfidoim zotin e universit. Pavore çfarë rezultatës doli, që do në hapësë që ato domodin ishin ishin thjesht më, më kurth edhe mashtrime dhe në të vërtetë nuk patën as në rezultati, por mendo pak çim momentin që, momenti që ata në zonën e tyre lajmi e derisa u vërdëtuaj që kë nuk që nuk patën rezultati. Mendo pak sa ai sa njerëz e kam gruitur në vetën e tyre dhe, dhe ka hyrën në zemrën e tyre, që tikur s'e thënë për inshallah, paso fuqi të bëjë atë që bën Allahu. Në të vërtetë edhe te xhalive kur të vi, gjithë sfidën e ti nuk do të zgjasë për gjithmonë, 40 ditë e gjithsej. A është mjafto sa më sa të nxjerrë një zë besimi. Edhe kta, ajë sa të nxjerrë një zë besimi, televizori jep lajmin që ata do të duan të krijojnë një univers të ri, edhe njerëz që shumë zëtorë besojnë. Ka përtyr shumë për muslimanin që vin falë 50 ditë, s'u bën këto? Kë kjo është fitnë e dëxalit? Vallahi, domthon mos u çudisni që kjo është pjesë e biznesit të dëxalit dhe, dhe mos thoni pasa që po ju dëgjonis na kabinet, mund ka kabine vëllë që më bën nga mbrapsht, ajo e, e ke. Fitnë e dëxalit ka armësë nesh dhe ne në s'i kuptu. Edhe pse vet ai si njeriu nuk ka ardhur as komën në të vërtetë. Të Por njeriu mund të bjerë në fitnë e tipar të dëxalit. Për këtë arsye profeti sallallahu alaihi dhe sallam thotë, kërkojni brojtje Allahu për fitnën e dëxalit. Ramazan deri në atë moment sa është vërtetuar që ata njerëz dështuan në atë eksperimentin e tyre, shumë për njerëz zot na ruaj, nuk ushtritë kisht kanë lënë dhe fenë me vëzëmerën e tyre, Allah na ruaj. Muzhoku fu mund të thotë vëzë, vëdesë ti unë një bism ba, nuk nuk mund të besojmë me radhë, por në ato momente fillon thotë një pritoshkencë po do të arrihet disa gjëra oh me radhë, thon, kështu që këta mamë të shkencës, që sa shkenca ka arritur grade që bën gjë që si si nivësh në nivësh ndikuar. Ma nda këtyre gjërave të jashtëzakonshme, të jashtëzakonshme, jash ata duan të bindin njerëzit që ata kanë muzikën si atë që bën vetëm Zoti. E kuptua fitnin e Dejxalit? E kuptua fitnin e Dejxalit? Ktu ka rënë një pikë tjetër shumë e rëndësishme. Kto pika vëllazë valla e kto, domodin janë shumë të rëndësishme, një rëndësi e ty është njësoj sikur t'tregosh për Dejxalin 10. Do dhe bëj kështu, do bëj kështu, do bëj kështu sepse këto janë të vërtetë Mbrojt i që një të kuptoj Po e erë dhe e i moskuitonis do vime të rumbet Ma do dhëtë o oh, njërës kërë dë gjali As moskuitonis e do e vesh patën këpë Vgjit njërzve E dhe të thotë shumë Por thjeshtë do tërgoj disa Gjërë të erës dhe konshme Shumisë të ju dhe pesoj Dhe ikë në i vën një vën tjetër Më rrath dhe, kaloj, dhe më thëm, ka që, e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Nuk do përbërës të dy njaja në moment kërë vitë dë gjallë, përkundë zë do këtë qëtësi, që, si, që njëre zë ta parëlojnë dë gjallën. Ka të rëgurë shënë këtë në kërë informedi në dy librët të ti. Një librët ka fonur për, për thotë, muqaddimatut dë gjallë. Thotë, gjerat që afrojnë ardhin e dë gjallët, ose si të shparathënja e ardhin e dë gjallët. Edhe një libër tjetër në cimë ka fornur për e, sprovat edhe dënimet që ka hedhur Allah u popojt në pashën. Edhe të regonë në të dy libra, thot kjo kohë në cimë në jetojmë, kjo është kohë shumë, a, për ardhjes dhe gjapit. Edhe ka të regonë në libër në vetë që fletë për fatkisit edhe sprovat që u hedhë Allah u atyre që kundushen u rrë dhe ti thot. Allah u subhanu e taala i ka dënuar po vjtën pashën, kura ta bën një gjunaf. Populli lutit, bën atë dhe primë të ndyrë që e bën i dënejë Allah. Populli adit, këndështu në urdhën Allah themudit, i dënejë Allah. Populli thë modit, këndështu në urdhën Allah i dënejë Allah. Para atyre, populli nukhët, këndështu në urdhën Allah dhe profetet i dënejë Allah. Sot, këta njerëz janë duke i bërë të gjitha gjunafet që bëjnë edhe kam bërë, dhe më thënë pobëjt në pashën dhe Allah, nuk po i dënejë duke vërë rejë dhe mëndu që gjunafët sot janë shtuar në sasi edhe në tilsi, në pislik, janë shtuar më shumë. E me gjithë të Allah një madhur nuk pojtë dëna. Allah e di me mirë, të regonë shqejozët që arsyja me sa duket e në disa gjera. E pare gjini e rëthot, dënimi që jebë të Allah s.w.t. disa popëve në pashën, qi synë do binta, do bie ishte që njerëzit e tjerë merrni mësim për aty i kishë kundëstuar dhënë Allahut dhe, Allah, dhe ktheheshin. Kurse sot me anë të shkencës këta çdo lloj mësimi që vjen prej Allahut, këta e anashkalojnë. Kur ndodh një tërmet, nuk thonë që erdhi prej Allahut, por thonë ishin disa lëvizje të tokës, tërmeti, domethënë vjen nga është tektonike dhe është vulkanik dhe kjo vjen nga kjo në radhë, duke u marrë me shkaqet e tërmetit, harrojnë kush e ka krijuar shkaqet. Këto këta në në të vërtetë me an të shkencës çfarë bën? Elerguan Allahu nga pushteti i tij dhe menduan se ata janë të gjithë pushtetshëm në tokë. Për këtë arsye nuk pati më dobi. Allahu di më mirë këtu çeo, nuk ka dobi dot çeo, Allahu di më mirë dot. Për të dënuar tani uhomën. Pse zgënimi do vinë të vërtetë. Do të në të të dovinet, do të Allah na het. Was'atu adha wa amr. Po t'i dhajmë vëdhur dhe kiameti është më i çuditshëm dhe më i hidhur për ta. Dënimi i dylljasë shkurë do vdesin, pasa mbas asaj është më e rënda. Shi dënimi i dylljasë vërtet është veti për kohëshëm. Kjo është një për arsyeve, Allahu i di më mirë pse Allahu më duha ka vonuar këtyre thotë dhe, dhe tjetër është është një dënim i tjetër që gjuna, thejen, i jep Allahu njerëzve. Kur ata bënin gjuna, ata thënë Allahu i dënon ata duke i futuar ata në gjuna tjetër. Shi po shikosh, se si kanar u gjerë zinxhir, ata shpik diçka, mam kësaj kundërto Allahun edhe Allah i futë ata një gjuna fjerë më të mafë. Shpikë diçka, edhe manë se këndështo Allah, bënë zinjë një një më një tjetër në to, dhe desashtohën dhe trashën gjuna vetë, që të vitë dënimi për Allah të tësishtë. Edhe e fundit, thotë Shehu, abdukriim fëmejdi, thotë me sa duket, a i që kuptohën dhe argumentet fetare, është që kohë e fundit ka afruar. Edhe, thotë, a i personit cili, nuk argumentohet dhe nuk shikon, ma anë të atyre që ka ndodhë që për 70 vjetësh, që kohë e fundët ka afruar, kohë e përfundimit të njëhas, thot, a i në të vërtet nuk e ka kuptuar dhe më thëmë që nuk e ka njohë fenevet, edhe njerë përse s'fene ti. Thot, a i personit ti nuk argumentohet me aty që ka ndodhë që për 70 vjetësh, që fundësh afër, Edhe që këto spovaj që nga kanë rënë ne janë parathënje e ardhisët dëgjalit dhe spovët më dha, a i nuk e ka njokë të fënë të ti. Kjo është fjallë e shërtë. Kjo të regonë në më dhënë që fundi e shumafërë. Dhe po të qikohë shta ma antë shkencës janë duke e futur gjithë njërzimi një fitë, një fitë në shumë të madhe. Për t'inzirë njërzit nga gjithdo loj feje, një vënd nga feje një sametë në fe islamë, në fe krishtere, me anë të kësaj ata pretendojnë, me anë të shkencës ata po pretendojnë se duan të sintë Zotin. Prandaj pretendojnë që ata krijojnë, edhe her pashere bëjnë eksperimente, të cilat e shprehin natyrë të, të gjithë kanë dalë të dështuara, por Allahu më dhua i lejon ata vetë. Për ti futur si stop, sigurisht do lejoj të xane në të vërtetë. Edhe kështu njerëzit para përgatiten me anë të këtyre gjërave të jashtëzakonshme që njeriu Merr telefon ma në telefon flet me një person diku tjetër. Fund botës. Brenda një ore shkon 2-3000 km larg. Atire, atire gjera, në, në, në, të gjitha të gjera, do të them të çuditshme, të cilat njerëzit dikur si kishin përfituar, jo më ti jetën si jetojmë ne sot. Gjithë të gjërat, dhe pse këto ne jetojmë ne këto në vërtetë, nuk vërtes, jo, i mohon dot njëri, thotë do të them këto në vërtetë, sepse ajo ti flet me to në vërtetë. Por këto në vërtetë e bën njeriu që ai të besoj tek shkenca, të besoj të shkenca. Edhe të besoj që çfarë të shkensa është vërtet, edhe kështu njëri i mbyll s'e i verbon, edhe pastaj çfarë të shkensta del gjithë vërtet. Në të vërtetë nuk është kështu. Ata kanë qenëlluar disa pika, por kanë ngabur disa pika shiun, një popull, edhe të tjera dhe dhe, dhe dhe çka me Doxhali? Një dëgjali, u thon i thotë qiellit, lëshoj ti, bishiu, bishiu më vërtet, nuk është bënë ashtër. Bije shi më vërtet. Shkonte një popull dhe i thon atyre do besoim, i thonë nuk besojmë. Delën aty ngorrin gjithë, nuk kanë as më qumësh, edhe bëhet edhe domosun tokën këtyre tha. Më vërtetë, çfarë për Allah të moderuar. Gjithashtu edhe shkon te popullit, nuk do të besojnë, besojnë. Delën tyrën mbushën plot me qumësh, tokë aty por shumë pjollore. Çfarë për Allahu s'ka tala. I thot një personi po qesur u tringjall prindërit e tu, ato besojnë që do të mëzojë sot pa. Po. Edhe atë vinë du shejtan në formën e prindërve ti, të tij dhe thonë, i thon o djalion, besojtë se ky është zoti jot. Domthon ai në vërtet ka gjëra të vërteta. Tocilan ne shikojm, dhe pse ka disa gjëja në mbrojtim si zjarri edhe uji që janë në vërtet mbrojtim, do vinë serimi tyre. Ather ne këtu ndodhemi përpara një fitne e cila është para përgatitje për ardhmën e dexhalit. Shkën thotë në vërtet, po i nxjerr njerëz në ato lloj rruge, e cila do të çojnë njerëz që ata kur të vinë dexhali, vetëm sa ta përrojnë për një herë. Dhe ajo që është më e keqja është që sot shumë muslimanë i thon vetë që janë muslimanë ian duke besuar shkencën aq verbërisht saqë besojnë se mos besojmë tarat. Dhe mos u çuditim pasaj kur ti dëgjon mosimarin që ata fju, fu fu futën dhë dyshimin në zemrën kur thonë që fjera që ne posësojmë Zotin, po si doim Zotin. Mbas se në shumë raste ata nuk e thonë me goj kështu ne posësojmë Zotin, por tregojnë gjëra të tjera të cilat njeriu vendosën dyshimin në vetë. Vallta a kanë mundsi me kriju diçka së si shkollor Allah apo jo? Në vërtet të vërtetë që ato gjithë janë mashtrime të tjera. Të ata nuk kanë shans vendas Big Bang. As të Big Bang, as nuk a këzistuar një e ferë Big Bang Kjo gjithët gjithët gjithë janë hile dhe tyre Edhe janë mashtrimet dhe tyre Edhe këto të gjithët janë në të vërtet Disa hipoteze që kanë hedhë Disa një që nuk një finë zotë fare Kanë hedhët si hipoteze Si ku universit pas ka arë nga Big Bang Kjo nuk është vërtet Nuk është fare vërtet të në gjeje Ate ka kryua Allah subhanu wa ta taala Mirë po këta besin parë ta në allohi falë dhe allohi zovë duon të përstazin, shdoj që gjithon qafirë në shkencën e ty, sepse e në shumë të mështruar për isaj, duon të përstazin, shdoj që gjithon e ta ta lillën fen. e fenë, e thonë po allohi ka kryur pa ka kryur ma në bi bengut. Loha kërë, si kur këta vali ka bërë allohi madhruar dëshmitar, në kryimin e qeve dhe tokës, ma është hektu më këllë kësë se ma watu e lë amë, Nuk i bën ata dëshmitar në krimin e qiellit dhe tokës, pothuaj Allah subhanuhu teala. As besimtar as mosbesimtar nuk e dinë ata si u krijuar. Ne dim thjesht që Allah i madhrua ka krijuar tokën dhe qiellin, janë krijuar nga avulli i ujit. Dim që Allah subhanuhu teala është krijusi njerëzimit dhe çdo gjëje, më, më para kësaj nuk dim gjë tjetër. Nuk ka argumente që tregojnë që është krijuar nga kjo apo nga ajo. Dim që Allah është krijusi çdo gjëje nga asgjëja, i thos godha e bëhet e kaç. Përnda e dhe lezër kujdes, kujdes me fitnë e dëgjalit, sepse a jo në të vërtet, është në dhefur dhe ka arritur gradën e piekjes. Ka arritur gradën e piekjes. Edhe njëzit për qëse nukruen për seta ni, kur të vi, s'kam për të rrujt. Përnda e dhe profetës të le më thot, në gjdo kush që shpëton për i fitnëve që jam për para saj, për para fitnë e dëgjalit, dë shpëtoj për i sa Një person i cili një për fitneve, për të voglave, nuk ruhet për këto fitnëme, për këto dvolgëve, nuk shpëton për këto fitnëme të vogla, për fitnëme të cilat domosdën ata duan dhe, dhe pretendojnë se ata kanë rrit gradën e Zotit, mos kujto se do shpëtoje për fitnëse të çalit. Le të thoj vëllëzëmtar, fal pesendit, pesendit të falet. Kur profetët sonë thonë që do shkojnë disa njerëz, mendojnë se janë musliman, shkojnë te dzejtë dhe Zota bësojnë ata. Prandaj kujdes, kujdes vallallai, sepse tu nuk ka shaka nuk luet më zjarë në gjëhnemit. Edhe e cëtishme është, kur vit e gjallë nuk ka bërëzjatur shumë kohë, pa kohë, edhe në basaj do dali, djeli, ose parasaj, ose në më në gjashmë më ta, do dali djeli nga përëndimi, do dali dhe kafët i bullo si njerëzin në balë, ose në hundë, për të të reguar e në besim ta apo jo, ja, dhe në basa saj nuk ka më përëndimi. Jo, po, unë nuk e di që isët dhe gjallë e edhe pasaj E ka vendosur Allah një amasjetë që si mos i ngelë më kohë njeriu që të marr frymë pasojë që po unë nuk e di edhe bërëse bëra. Ram, më bënda, nuk ripërsëritet më provimi. Ky është provim që nuk ripërsëritet më. Kush ngeli, ngeli, kush fitoi, fitoi. Dus Allahun e mëdhuruar në rrugë nga fitnë të xhalit dhe nga çdo fitnë që është pas saj. Alhamdullahi w'a salatu salamu ala rasulli w'ala alihi wa sahbihi e gjmajnë më bad Temet dë gjallit është në tem shumë rëndësishme Edhe tregin një një një një njërë e që në ndodhën kohën të janë të shumë ta Të cilat nuk ka nevojë thie shë në të regojme të gjëjmë ta Por ka nevojë shë në ne të analizohim ta Edhe të nëzirin për tyre mësimet që na duhe ne si që bëm të anini të hithbe Dhe Allah, këto analize e në shumë herë më të Së athi është një të regim i cili hynë njëri veç dhe nga veç tjeta Profeti s.a.s. ka folë për dëgjalin Dhe Allah i madhuruar oa ka mundësuar disa njerëzë në kohën e ti Që ta shikojnë dëgjalin në mënyrë konkretet dhe vërtet Edhe për këtë të regohet hadithi i Fatim e Bintu Kajs Të të sinë ka trasfatuar ima muslimi është hadithi quat hadithul gjessasa El jessaze është një kafshë. Është një kafshë e cila e ka mbushur, e ka mbushur trupin e saj dhe kokën e saj plot me qime, aq shumë sa thon sahabu që e pa, nuk e din nga kishte fytyrën dhe nga kishte pjesën e mbartë të kokës. Këtë hadith e transmeton Fati me Bintu Qais, e cila e ka djuar vetë profetit sallallahu alejhi dhe sallam, thotë thiri profeti sallallahu alejhi dhe sallam, thotë fabilade thiri njerëzit as-salatu xami'a. E janin namaz Por janin namaz fars Edhe mbas ju mblodhen njerëzit U tha njerëz O njerëz unë nuk ju kam bledhur Për dishka të frikshme Ose për të dërgu dishka Dë më thënë në të re Por ju kam bledhur juve Për një njari që kam dodhur Të mi më dalit Të mi më dalit ish një personit cili ka qenë krishter Edhe Kishë shkur me 30 shokët të, të ti Me 30 shokët të, të ti Edhe kishë nëhypur në janije Nga fisi lehem dhe gjudham Thotë shkuam edhe u dhëtuam në det E thotë nga vërdalos në dalgët e delit për një muë e rësht Kështë në dalgët më dhaja Më pas në daluar në një ishull Të detit Në përëndim të delit thotë morëm avarkat e vogla dhe zbritim në ishull Kër shkojmë ati thotë shikojmë një kafsh E cila ki ishte shumë qime Nuk u dalon në nga ishë e pjesë e pjesë e pjesë e pjesë e pjesë e pjesë e pjesë e edhe në foli edhe i tham, i tham në në saj njërë edhe i tham wele ki ma enti që ti edhe në tha unë jam gjessase i tham që është gjessase gjessase në gjurë rrape do sot së pjune dhe më në ka tërgutin ta që kjoj ishte kafshë e cila e ruante edhe shikon të iqon të lajmet dhe gjallit për shdo dhe gjegjë mundothe ka tërgur amër blul asë R.A. nukhe që kjo kafësha është kafësha e cilët do të dalë njërëzë, fundfarë do të volonë se ata besimtar apo jo besimtar. E dhe u thot kafësha këtëre njërëzë, o njërëzë, shkoni të kjoj njëri që ndërë dhe të kjoj dhejër, e dhejër një në rabit do thotë manastirë ose kishë. Sepse është një person në këtë kishë në të mrabë me e, thotë i cili është shumë i përmaluar për të marë la dhe kërna të regojë ne, dhe me që pasë një njërës këtu, dhe me thë në utremu, se shë i thamë këtë që, që, që kishëm për para, edhe shkua me shpejt të shpejt dhe sa hyrët e këtë këtështot, kërë shikojmë në të një njëri të madhë, nuk ishë një parë njëri më të madhë sa i, edhe të lidhur me zingjirë, zingjirë, thëtë nga, nga gjurë, nga kupa gjurë, dhe të, të këmbët, i lidhur me Shë ti Dhe i në fa Ju të ashti thot keni mund se ta mërë një vesh La i midim se kush e mund Por më të rgoni mua se kush e një ju I tham nejë me disa njërës për e arabëve Kishëm hypor në janije në det Dhe deti thot Në, në, në mund kishë dalë të më dha Dhe luaj të mene dalë gë për një mua rrësht Dhe sa erë dhëm të kjo i shulli jotë Edhe u u në manë të varkëve tonë, dhe së hymë në ishën të takuam një kafë që të rgunë dhe së më rritën të të, të këti. Edhe atëhere, i thotë këj personi, më të regoni, i thotë, për hurma të Bejsanë. Bejsanë është i vend në një, një zonë që që qëtë që që Gorë, në pranë ljumit të Jordanisë, është bëqëtë bej, Bejsanë. I thot këj personi, më tregoni dhët për hurmat, palmat që bëjnë hurma në Bejsan. A bëjnë akoma më hurma, apo jo? I thaj, i thaj në ta dhe më dhënë po. Dhe thak këj personi, do vin një ko që ato nuk do bëjnë më hurma. Pase i pyriti për liqinin të berije, i cilin do dhe të mjetë palestines dhe jordanisë sotë. Fali në falin në medjor Danisë dhe edhe Palestines, po bashkë me qëfutët. Edhe i thamë, qëfar do të dish në lidhe me Lqenin? Fa, a ka më ujë në të, i thamë ujë i ti është i shumë. Fa, do vini një kohë, që në të nuk të ketë më ujë. Edhe që dish me ashtë, do me që kanë të reguar njësa djetarë, që në vitet 70, që që imit është i 2012, që në vitet 70, të regojnë që në lumin të benelikjenin të berije, u e shpaksuar shumë. E shpaksuar në masë shumë, a dhe ajë sa të të ka hyrë një vajzë atje, të të një, u, dukte, u dukte uj dhe mund derë, po është gjujnë dhe të sajë. U i diqenit. Pas ta i thot pyet, na pyet përse i na thot, e, më të regojnë i thot për burimin zugar, burimin e ujtë zugar, këj burim do dhe pranë shamit. Vënd, e, që që në i vënd që quëtë ajnëzuar Ka marrë në këtë burimin Dhe i thamë për qëfar pyet Dë që do tish një dhe me, me këtë burim Tha A ka më ujë në të burim Dhe a e përdor njërëzit për të vëditur I thamë po Ujët i e shë shumë Dhe njërëzit mbjelin mantë ati Dhe në tha Po profeti i analfabeteve A ka dal Thamë po ka dal Ka dalë në mekë, edhe pasaj ka shkuar në jetë thripë në Medine Edhe tha, e tham, po. a e kanë luftuar arabët I thamë po, ata e kanë luftuar E thotë, shkar ka bërë me ta Thotë, të regoj mi thamë që a i ka fituar kundet arabëve Edhe ata i jam bindur Edhe thotë, a kanë do dhe më vërtet kjo I themi po Thotë, dhe jetë më khajer për ta që ti bindë dhe në ti Ta shqitot unë po u të regoj juve që unë e mesihu Unë mesihu dhe gjalli dhe do vinj një kohë që mua do m'jepet leje për të dal. Dhe do dal, do hecin tok. Nuk do lej asnjë fshat për 20 dit, dhe të parëshkelur për 40 ditë, për veçmëkës dhe Taibes. Çu do Taibe? Taibe çu në Medinë. Dhe çu do Taibe? Nuk nga tip, në fakt tip do të mir. Taibes, për veçmëkës dhe Taibes. Ato të dy janë të ndaluara për mua, sa herë që unë dëshiroj të hy në ndonjë mbr i tyre, më dalin me lajke, me shpatat të zhveshura dhe më largojnë prej saj. Thotë profetis sallallahu alesem dhe e brëri me gishtek mi mberi, kjo është tajbe, kjo është tajbe, kjo është tajbe, për me dinën. Kjo është tajbe, me dinën. Edhe u thotë, a nuk ishë të reguar për të gjallin dhe që i nuk do vinë me dinë, ja ku erë të mi me darin si dhe ka gjuar vetë të gjallin dhe ka takuar atë, edhe i ka të reguar që i nuk do vinë me dinë. Pastaj, thotë profetis sallallahu alesem, mua me përqejo, thotë, temimi sepse kjo vjen përputhim atë ju kam thënë unë unë Juve për Mekën dhe për Medinën dhe pastaj i thot profeti sallallahu alejhi dhe selam që ai ndodhet në detin e lindjes. Ai ndodhet në detin e lindjes. Domethën ai ish, ishte i gjallë që në kohën e profetit sallallahu alejhi dhe selam. Nuk është çudi për të vëllëyes se ai normalisht ka edhe gjëra të tjera çuditshme. Shi nuk është çudi që ai të jetë gjallë për një kohë gjatë. Përderisa ai pa asa dhe shumë gjëra të tjera të çuditshme të cilat në mund të të të regohen dhe i dini një pjesë për të tjyre, nuk është që di që, të që të tani. e, kohë te Allah, e, thot, profetis, linja, e të keqituar qatë li, të herë dhe të një, e dhe në kohën për të cakëtojë Allah Suha Nuk Talë për të dalë. Thotë Profetis Sallatës Sallatës Sallatës Sallatës, a i do dalë nga lindja, e bërë me shenjë tre herë, do dalë nga lindja, do dalë nga lindja, do dalë nga lindja, në më thënë këtu bëtë fjalë, Profetis Sallatës S Edhe kjo përputhet plotësisht me hadithet e tjera për cilat ka thënë Profeti e Selam që ai do të dalë nga nga Khorasani. Do dalë nga Khorasani, Khorasani do të shkojë në Lindje, prej atij do të dalë Duxhall. Ky është hadithi i quhet hadithi i Jissasit, i cili ka treguar për Duxhallin, çaj i është njeriu, çai do të dalë. Do vinë një kohë që dhe do do ta bëret toko për 40 ditë. Edhe tregimi i tij dhe ngjartit do vinë në hutbet në hutbet që do që do vinë në hutbet arsimin e Allahu subhanahu wa taala. Ajo që në ne intereson neve këtuër, që në të përkujtojmë ardhin e ti, që të përkujtojmë kushën fitnët e ti edhe të rruemi për i tyre edhe për i shdo fitnët e cila është para përgatitin e në të vërdet për ardhin e ti. Nusë Allah në madhuruar që në rruaj në fitnët e gjallit. Nusë Allah në madhuruar në më dhruaj në punë të mira në rruaj në shdo fitnët në fitnët e gjallit dhe atyre që në